أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم افتح علينا فتوها العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وصبلا لعلكم تهتدون صدق الله العظيم نرمال ستاشدوت حيث جزاء Ashtë urmësimi, s'ka mundësi me diskutu për ashtë, nisa në ashtë ka dalë ashtë mezon Në uvanun pak në falënë, në udhe Nisë që arimë shumë shkurët lidhëm me dërësin e gjejit Po e bojmë në formën e informimit se gjejtë ka pas dërës më si qinije Edhe në kejtë i qinijit në Ramazan, ditë në gjumon s'ka dërës Edhe gjëvotin a kanë patu pi uj në televizor Po, i së qeren njërëzë se ajo ka qenë një në qizim i gjumohëve par Ramazanet. Po, ato janë loë njërëve të mëndu se Hoxha fanë këtë gjumohë, dhe me thonë atëherë kemi thonë këtë gjumohë, po, adit. Ka qenë atëherë mu i shtatorë. Atëherë kemi pas drejta me pi ujë Ramazanet, po. Se shumë kanë bërë telefonë aninonë Hoxha. Se këtë gotër këto. Në formën e së qarimit, pra ay mundet hojava mes me ninjua do me kallzu ders kur qeta ismut pa jas ne llo ne ban ders mir po ne me kjas ban dollas kimi kur jam alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim yitimat ve priyetimet tona me ayetin 15 suratul nahl inshallah taala walqa fil ard rawasi antamid bikum wa anharan wa subula la alakum tahtadun in deruar i xhamat gjenak në momentët so e dërësit pasi qëndihës jetum me ajetin katër mëhet wa hua në ledhë i sakhara lëkumul bahra edhe në radhë. Ishte fjallat për detin edhe jetum në fakultetin e oqeanistikës, spjegum ashtë sa na për deshtëm edhe ashtë sa mundum me spjegu. Allahu dhëllë e gjelalu ajetin atë ajet e përfundej me atërësit në këto detna, në këto ujna të pasum me një fjallë, ju më në fund të li të përtegu me në fatlihë. Ju kërkonin bështatjen e furnizimit juaj në përreqetin e Allah u gjëllë zhevelu u gjëllë shanu. Ndëllën gjemë atethe, ajo që ashtë nui, ashtë e shumë fisht ma, sh, ma, ma shumë edhe atje rëzë ki ju va shumë harë ma i gjonë, dhe thoa asha në thabë, pra në thabë keni shumë përqë ka me hongërë, shumitë a janë atje. Po që qish, shu arri ke tërte të ato me diturit me shkencë, me mësim, me studim, ato mëshmë nga me shfrizojnë dhe samprej fjalëve gjejtë se qërë për shfrizojnë, e na për në televizor për shqyqojnë. Wa alka fil ardhira washja, vargu i ajeteve në Kurani Kerim në lidhe me delilët, në lidhe me argumentët e Allahu zhëllë në gjelanuhu që si e laj për qenjë në titha, wa alka fil ardhira washja, Unë fa hodham bitok kodrat Unë të un e preksaj adekfate pastaj komendin Fa unë hedha, unë hodham bitok ku kodrat Qëka u pohë? Ata jam qitë më finalta Poj ndëruar i gjemot, drejt për drejt Edha të here kur se kuptoj njerëzit Kodrat Allahu gjëlle gjelalu i ka kriju të fundit Lënë që i tokës ka qenë i rëmbullakt Pa kodrat A kjo në shkendës dhe të sot Si pas kurani kërimit Kjo në shkendës dhe të sot se toka Për një shkak më të mëgëll Ka qenë lëvizja asaj e mundën Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë u mavon I ka kriju kodrat Ka thonë kurani kërim U elë gjibala E utada Kodrat i kemi mjel Do me tonë i kemi mjel mavon Ato s'kanë qenë njarë Ato nuk janë pjesë e krijesës tokës Me të përën nëherë E pasaj jo janë rrur A rrur Gjëndiwada Ashtë sistemi i fjallurit Përës përz Për punën për e tokës E dhe detit e dhe tujit I thëjnë koha sistemi periodik E ka emin gjëndiwada Për ju me sash me rranësi A qa është kepa, kepa, rrita, rrur Dhe aftos, ka zarmë përst Këtë këtë janë fush të dhimi pas një problem Edhe na nuk i shiqojmë të gjona mësinin negativ të olin Po i shiqojmë mësinin pozitiv Se një rru e ka të njër Allah i ka thonë ati kun si rru fil ardi Të ndhuru Hesnin si përpacene të hukë studionit Studionit këtë gjona Atë një gjona mësili një për studion Po ka thonë Atë të gjona që me një periud Prej periudave kohore Që studimi ju nuk i ka kaft mëzveni kom bito thashtu ashe dhe ukri mëzveni kom unë e kam studiu këta dhe kjo mori fund më se fjala studim ashtë pakufi aje, aje nuk tranen pik fjala studim nuk tranen pik në fundin e fjales duke me lan hapon ashtë që ban tri pika me i vu ka ven për shumë pika të ndëruar gjëmot fan kola një kerim sërë të ndëba u alëgjibala autada, kodrat, i kemi mjel i kemi mjel ma von është e studimi di, si pas dhe etarën për së kodrat, s'kishin qen pjesë e tokët me parën dit po pak ma von janë mjel janë mjel. Jan mjel, e për shka pra janë mjel ma von kjo në shkenësën tërë e ka emnin stabilizimi e rëzullit toksor ato janë stabilizimi stabiliteti rëzullit toksor u atar alëgjibala تحسبها جامدتا و هي تمرر الله قفى القرآن الكريم يا محمد تيشي چان قدر إذا من دون سي أنتونيج من جيد فالله أطل ينتو هات كسطفا تيشي چان قدر إذا من دون سي أنتونيج من جيد فالله قرآن و هي تمرر فأطل ينتو هات و هي تمرر فسأي كثير لشمبل فرقكبتو مليار ف و هي تمرر مرر السحاب فسن يغلط si njegu la qishë hasin tha atëherë në të kohë ka qenë bon edhe ka qenë sa të dush me i ka vëzunjerit se kërruzullu i toksor selët edhe na nuk baj ma së një fajt të unë modhe ndoshta ma të hershëm jo të kejnë dhe unë modhe po të disave të shpalën unë mod të shtiren unë mod jo të toka rëmullak ku selët nuk selët shkor ke këtë e më gjona tjesht ajo ashtë qashtu qishë është u alqafil ardi ravasia entemi dhe bikom tha Allahu gjellë gjelalu i kam i hodh këto kodra me ju mbrojt juve ato janë mbrojtja juve në fjallë mbrojtje ja ka shumë kuptimin kura një kërim ata ju mbrojnë nga erënat ata ju mbrojnë nga frimat e mëa ata ju mbrojnë juve me rëzkin që keni me fërnizim që keni me barku në ative a na fëllem për ata për në gjënët e zheve dhe në gjyrat e ative dhe në onsat e në gjyrat e të idullojshme Ato janë nën kodrë, janë pa kodrë, janë nën rafsh, edhe plus asaj ta keni mbrojtje qeter. Ujnë atë të cilët redhin nga ju, ujnë deruar i gjemot, ujnë atë të cilët redhin për ju, për i kodrave. Në fillim redhin për i kodrave, pas tajnë rafsh, ato në fillim redhin për i kodrave. Allahu dhe në gjelalu hua e në të veta i musha shtu, dhe pas qenë ujnë rafsh, me mende në njeriutë ka dhella i mund me e të kodrë se së pëka. Në rrash 50 metre bunorin kodrë në liqe, mund me e të sharit ka një liqe. 40 metra i thallë, e ka e një liqenit të të të. Lqenit të të më e të sharit. A gjekua astri 1 metre, 4.000 metre në altë. E, e tim në borën ta në 50 metre, e nësau s'ka uj. A gjë nëllë dhëtë këtu i si pas logikës të shëndosh, e pas taj e shprizën a i që ka shpijen më postë, a e qika më posë e ujivin e i kalon të gjithë maran Allah u punon më të drejt a i sanë Kuran i Kerim në lidhë më ujnat fa walabbi'hum anna lmaë qismatun bejnëhum fa s'kje dhajë ya Muhammed se ujnin ujnin kamda fa thuju njërdië se ujnin e kamda hun po e kamda më të drejt në mëjët kodrës ka ujni Edhe ka për Tjedanët, në majën e Kodrës ka qendrën. Ka borë, e ka rrafën rraf Kodrës, pastaj boranj, ujë, e ka për këngë, e do uji na derdhën me një drejtim 5000 kilometra. Uji i çetë derdhë 7746 kilometra me një drejtim lumi i cili e ka im në Nil, e lumi i çetë derdhën drejti veriut në jug, maji gati për katër të shtatë mijëra prej këtij lumi që e cakëm, edhe maji gati në bot i përbën prej dilumeve të chuajtur një në Mississippi, Qatri Missouri janë e dhellë prej verit në lingje Allahu zhëllë në zhëllë uhu u qatime njerëzme prej pikes tarë ku boron dherë adje ku dherët janë ka qërë për s'kajt dherës lum lëndruës lum lëndruës ka fanë Kuran i Kerim u anë hara kodra u anë hara edhe lumaj kësto fanë Kuran i Kerim ju kanë borë kodra me ju mbrojt nëse qa e borëa që bjenë në rabsh edhe batis njerëz Batis njërzë, në kodër bjenë edhe më me shumit, edhe njërijet më njëherë, ti më njëherë si muslimane kjo obligim me thanë, elhamdulillah, që edhe hatë o zotë nuk e bone shia tje, në edhe ujë posë rafsh këtuna batisë, po në malë borë, a gjë është ujë ngrim, Allahut ka më shiru mirë, a i ka mbrojt nga kodër që ka bo borën e ngrimë, a gjë, e tani ti këtë në rafë që jë është konë, në gjë, e vjenë qetra prej molit, nga dalë, nga dalë, duke u shkri, edhe ti nuk të bandam, e të amush bunorin, e të amush sistemin, e të amush pendën, e ti amush enët, e, e ti ban kapshet në pi ujë, e për këjnë ka, prej ku ka, prej në kodë u anë hara fa dhe lumej lumej lumej të qëditshëm lumej të rjanshëm lumej të fresket fa maën forata uj të fresket ju pa i pa i për pardorni, pa i përdo një mirë dhe një harë për i përdo një keq ato për i përdo një mirë atë harë kër për i përdo një me ujit edhe për i bani pendat pasta i pendën keq për i përdo një E pe, përdojnë një atë raste dhe ujnë a laugjën në zhjën e lukjët. Hitleri, Hitleri në luftën e ditë botnore, ku zëgjët ishë kam ju bojnë i poplë të gjekavend e i quaj tërvlajaka, alëmur atë të, të qëradat e modelit të ati edhe i vunin danub për skriqi, Ja vshloj ujin në rafshinën ku ishin to me njerëz të fokarama, çadra të varfur. Ja vshloj ujin 3 metra, 4 metra trash, edhe i mor ato psode madh dhe vurriative nuk diet. Unë e mendoj se vurriative andetin e zi. Ai e perdori që ta çastuci se perdorai logjikë ateh që te perdorit. Allahu Kurani Karim nuk ka fam këtu. Ka famu alhara. Ti s'i jep iktar argumente me shrdin, ti më shtroi për ju. Ka lumej lëndrues në burë, ka një luma gje në Bangladeshe, ka emnin sanchë, lumi qetre ka emnin këngë, së pra sanchë edhe këngë janë dilumej në Bangladeshe të mdhaj në tuës, vetëm njën i ka 10 degë lëndruese. Atër i edhe nga mojët e Tibetit, nga kollajët e Tibetit, janë me ujna jash zakonisht të tëtë, përshka këse gjithë mona është uj akulli, gjithë mona është uj akulli, lumi të nil, i kanë zonë mubarak, nili i ndarëshëm med nërtëhet mubarak allahu jellë jellë jellë mëkëflat qësëni jëngë të pëhije shkat përmën dhe ajë qësh e ambel eqetra shkat vëjna edhe ma ambel ambel sërën bi ambel sërën allahu jellë jellë jellë qëpër këfëratin edhe djëllën lumin sejhun edhe djëjhun lumin amazonit ajëm lumik makreshnik në bot në formën e dëti të ajë lumej sa allahu anëhaqra edhe lumijotit që li kalon në katon hinë këtu, edhe ajo këtu. Se asë njenit si a ka përmenë endë, pra kur si a përmenë asë njenit, emnin atëherë e hinë edhe lumijot këtu në kurani kërinë, pra. A mirë përdor të jata? A mirë përdor atë atë i tësuj se o ju na, që të qka emi këtu, a organizohemi na që ta shëndrejmë këtë lumin tënë, si ka qenë në kohë në Adem a.s. Ahoj që këshku largë, pëse zhvjenë maknena, në tëllën vit të je i, i lindur, unë jam i lindur me dy, dy, pësë dë një, e po, pëse për shkonë të Ademi? Maknena, unë pra me këtë vite, erdha prej fushë me ti e zbashku, e në me dhisë fshatit, mërëm abdës, edhe hine me falem gjumon në gjami, me dhisë fshatit, hine mërëm abdës, erdhe me falem në mozën Nona jema dhe jotja të leshtat pra nërë dhe nëvesht I lajtin mezin e shatit me piraik Nusja ra pëllhurën e vet E lajtin me dëshatit me piraik Qe e zhju lajt në gjatë lom Ta shtja ban me u la bulli ati Ati runa zot me qu bulli Se bulli dhe për longi me qu me lati Kushe bole këta? Këta ka bo dhe ora njeri ut Do rajëri u të thëni me ku kujdes në argumentata e Allahu Jellalü Jelalü u Jelalü shani se çka do sot njëja e pastër me të cilin a jeta e lirë pse po i japim ujëlarë pse un po i jap kaçramsi fjalës ujë pse po i jap kaçramsi fjalës lum se Allahu në Kur'an e Karim ka thon u jaalna min el si ma'i kull shay' el hayy idha jaot të jall e ka mbopri ujit ai ka thon Kur'an e Karim po nisim ajetin para pak me herë Avalem jara lëdhina kafaru Anna samarati wal arda Kana ta ratkan Fafatakna huma Fas përshofi njeri Se qëllë të kanë qenë një fërllëmuq Kanë qenë një lënçë Një hara pas ta i kemi ndohna Se i cilë në vetë vetë një në tishkune Ibn Abbasin për këta jet Fënë qëka ka kërë Këptimin tha Ka qenë të ka fat Ka qenë qëllë i pashi e pasaj Allahu Jelle Jelalu ka urdhën që këtok të vullohet mir uj da që anët e bërën shi prejnal ka urdhën zote të okës i ka thënë ti me babër e qëtë për njeriun e qëllit me i dhënë uj njeriut edhe ka thënë qëtë në Quran i kërin uja gëalna minë al-mai kulle shëj inhaj prej uj i të dëgjën e kemi kriju të gjallë e kemi ba të gjallë me uj pra ajë që merë një fletë ajë q A i që i merë një mendil ndorë, a i që i merë një palon ndorë, edhe atë me ata e pshirë hurën, edhe i jakëzër lëmë, kja është katastrofa shekullore, kja është katastrofa shekullit. A i që i pratë sonin me briskin e datë, edhe e hënë lëmë, a i ashtë antinjëzëri, a i ashtë antinjëzëri maj malë që ka pa bota. A i ashtë antinjëzëri maj malë që ka pa bota. Ska pa këtë botë më të keqmo, se ajë që në ujë hedhë diska, ajë që në ujë hedhë mendilin e hunës, ajë që në ujë hedhë thonin që ka pra prej dore, ajë ashtë ajë që ngu li fjallës jetë thikën në shpinë. Sa Allah u tha, prej ujit kemi bërë shë dëgjohë të gjallë, pra është jetë, e pra jetën e këdhra, ai gjun me revolen e vet me teze ai gjun me teze ai gjun me valter ai gjun me paralelen e vet ne shpinën e saj chim ket vota kajm nin jet Allahu khala ka kullada min ma faz dodojati had dabaytoin kullu ma yadbu ala al ard dodojon chleviz me kamon e vet ne tok ekaimnindab den kuranik kerim zega ce lviz cdo gjone qash e gjall pa allahulle jelle zelali uprit e kemi kriju wallahu khalaqa kulladabate mimma cdo cdo cdo gjall ne ujit e kemi vate gjall uminhum men yamshi ala batni fada hatin mebark prej kitime qi kemi kriju prej ujit da hatin mebark uminhum men yamshi ala batni dohetin me bark rizlain, fa dohetin me di me di kam fa dohetin me katër në surë të nërë më gjuzin të atë nëjnë kurani kërin fa dohetin me katër pra dohetin me bark këta janë gjartë me bollat qëtri, qëtri, qëtri mëren me di kam unë edhe pulat të di këtë i mila me katë di kam edhe me katër janë ato qëka i kemi nanarë no, no këta unë tje dhe pula edhe atër që i kemi nari janë të kriju me prej ujë a i faktikisht a ka e më një jetë nuk banë me vraja ta nuk banë me vraja jetën thonin kërta prejshë mëse qitë të lumi mëse qitë luma ta mirë, kja është regull në islam e na a jemi afer duke ta studujem këta për tra e këfare, na a jemi afer po, na jemi afer me kejtë shkaj qështë me të pricat nga veti, jemi afer lumit në ardhi shteti fuqishëm. Në ardhi shteti fuqishëm, na sembi parasysh ku Shasaj. Në ardhi shteti fuqishëm, e më i vu lumit tonë një strat. Lumit çetrit katroi një strat, e një strat e një strat, me bënë i bari dhe gjelbë trah lumit. Edhe mënu një herë aty me ruit, më na nuk, nuk dimë më gjuzos sa u, u bëshum bon mirë, po dimë më umërdhit se asht islan me çip këtu diçka. Kto jemi po, pra, kto jemi? Larg jemi në aty aq. Pjesa e dhuotun e kanë prafsën se si janë për të citlum. Për dushkin dhe fam, mos e shtim. Umin e shajar. Mos e shtim para në shtëpi të drunit të shkozës preme në mal, kjo Islami e ka ndaluar. Para e shkozës dushkit pranë mal, mos e shtim te shtëpia atpara se ia ki preku lozën atij ajvanit. Kështu kemi thonë, ishte ushime ajvanit me Kur'anin e Krim. Para vitrë ditëve. Ndregu, kështu thonë. Neve, çeta se morin para sish, të ne morin para sish. E morin para sish. A? Shumë marr këleon me lutë kërkahej. Edhe ngusht, më një herë ngusht. Shumë marr këleon me lutë, më një herë ngusht, nuk e nuk e nuk e di pra, në ata çka do të thon. Ne duhet të mësojmë, pra jo vetëm për të mësuar me dim. A tharë këçish që spaheim na ne na. Malinton për mi spihatet ona e mjelën dor. Këçish ka, të mjelën dor kameta, i kanë gjelë sti avon dimë zgjetre. Së shumë rrojë po thoj, ama disa unë di sa apo na jeme. Un po flas çka më lezuon, ata çka më lezuot la sinçir. Ni pelevanë që jinjyty, pse ti po kaqzon vetë çka i urdhon njerëzit e kurs po kaqzon sa të kursë, atë kanë urdhon. Fa ato që i kam urdhon e kaqzoj unë. Fa ato sa më kanë urdhon mua, a djeta, unë më kaqzo dikun. Kushun ka urdhon mua, ato kaqzoa gjeta, apo po kaqzo shekë kam urdhonë. Un po tregoj çka më lezuon, se prej këi druvec, tin kët votë kanë nxirë në xhelbët. Njërën e gjelëbër, prej gjanëve që në këtë botë, njërën e jeshi le kalë. Ma i dashurë dhe miku, ma i madhi mushknive të njëriut, ashtë drunit të leka e më një në borë. E pas taj qamë e më ragë. Drunit të li mushkni a jote më shumë të e dashurënë. Aj që i veri u kalonë në përta me fishklimën e vetë, edhe vjen në fshatin tanë, me t'i gryarote e fmit e to, e ti me një air të filtruar në vënirën më të bukur, ka lënë vakka, ka të një jëtë, ti dële dhe bosh, a që i dobet, bosh, a që i lënduar në të mënduarit tanë, edhe e mërë së patën dële ati, shkesh ka me bërë një shka? Ja hini drunit, edhe thuk shtu, po këta duhet me prap dhudr, të dërgjala ka do... mellë, po po këta duhet me prap të dërgjala ka mellë, Këto, edhe asfaltët do i kanë nga kazëm se drgjava e kanë nga kazëm asfaltët i kanë nga kazëm do adi shka bojnë do e vaditin e ujitin arën e vetë me cevë, me gëtë të sistemet e ujitin edhe ju ban tazë dhe të harë ma shumë bereqet ma shumë bereqet se fa ban në vakcince dhe të ti ku stanë sisteme dhe në vishtice në kushtak e qetër e qetër e qetër këta e qetër, bojnë që ati ceve që e, e hudh ujnë me shumitin arën e vet i hi me traktorin ngarkuar përmi ta, ai është i patave kia i dërgavës. A harron se ujiin ajat e citnën rënë vet. Harron se mësmekona që bota shumë i varfër, nuk merr jo këta harron këta. Duhet me pas koncerten kët gojë të burr. E po mirë, nëse në rregull. Po çikë çikana mafir kanë në dërgavës pozaska mi prisht. Po, po kënd biletën dikur po hip në aeroplan me skundizaldor të Sirin, Berlin, Frankfurt, Gard, Hamburg, Bremen, Hannover, Mynhen. Çai vallore ti po hipesh ku për di or. A jo ti ka? Pse ti po hipat ti? Po mir, a mos a, a mos keti Binor Trenti Trent aty në Trier Dortmund, Frankfurt, Ambullin Dors Binart e tot shini. Po ata janë dërjava. Pse po hipat ti me es? Se ondo stavi doni pse po domi një mina dinamita, shka mi go. Po? Helacha sa sik do skuqom me ti. Jo këto djana nuk kupton kështu. Këto djana nuk kupton kështu. E po e hala edhe pak po i mave. Nektar. Nektar bananave. Ta, të bananave që popi doçan shtetit e kapuata jashtë madeni Israil, larg ti bananave që bon Israil. Po shkon për i blerë doçan ata. E pse s'po thuj, jo, as e blei dërgjambosaka i državë, nuk e blei. Unë mendoj që më atë ka privat ke më shumë problem bile se prosperso katë kam fjalën për, për gazozat. A ke pa po privat tash më 54? Kto koncept e duhet raport po ajë qësë na kuptonë se shka posdojmë na sa të zikush a kipi dil ka në kratë do do qërë aja më bash atë harë bashkë hish aja më bashkë kur kun së është lidhe hish të ku jemi atë johë nësë i kam paj allahu gjëlle gjëleluhu sa wahan hara edhe është johë rësë që në kërani kerim në kërani kerim një lëvarë gjëgati a jetëve në për në gjennet fletë se dhe të keni lumej jo rasisht fletë se njëri pranë lumej kënoqët jo rasisht a i fletë se pranë lumej njëri e gjonë madhni në Allahu gjellë gjellaruhu vë gjellë shanu Arabët e Egyptit kanë pas një tradit në gjahilijet në Egypt a i nili i kalon për Egypti vend për i poshtë Uganda, Kenya, Sudon në Egypti, këto shtetë e jahet mërem kanë pas një tradit gjahilijetit kër ka qenë para islamik perioda gjdo vjetë e mirë shi një qik më të bukurën në gjipt më të bukurën edhe e veshën në veshën e nusës që shkon të bujë radit edhe e qitë shi në njil e gulfat shi në ta se e kishin kështun besimin mitologik të ative, besimin e paganistik të ative se kjo sitë qitët nujt gulfatet njili nuk shterët mo a i vend të në bje nujt Të ashti, më dhe gjëmi, unë përës përës përës përës të fazën një gjahiljetit, apo? Një gjahilije, kërës ka pasë Koran, kërës ka pasë Muhammed, kërës ka, ka pasë argumente hinore me bise që duhet, ato e konsiderojshin shtërjen e lumit nilit katastrofë, për e paguishin ardhën e ati me gjakë si pas besimit ative, se si ta që eshmi këtë qikën, ma bukuroshin e gjiptit, misin e bashkë, e kësaj kohës tër, e qesim, të tërën, e që es fushën e beltës edhe qëtërës një atë fushë që i mellë dherin 4 herë për një vitë diqka mirë për gjëmatin dershëm a i pra pushtërke a i pra pushtërke ato e gullfat që në qikën matë mirë në gjiptë edhe a i pra pushtërke pra në atë regoë allahu se sa shkjëm në këta e lidhën në kohën e muhammed Mustafa wasallam, 23 vite me vahi zdiqa në isratu sëllem Ardhë bu bakre 2 vjet e 3 muje 9 dit khalifa Vdicë e vaj radjallahu ta alan hu Ardhë koha u marit khalifa i musliman dhe vdim dhe vjet E tatë muje 11 dit Ardhë njerëzit e egyptit që këshin kalun islam Thani ja amir el mominin Nili prat pështarëp Dhe nili pështarët dhe na për e vojnë tonën a i prat pështarët Tha këti di shka për këtë problematikë أموري عمر بن مروان رضي الله تعالى عنه لابس قا وين ليتر شومت ووجel edhe shkroi nota بسم الله الرحمن الرحيم يا نيلو ان كنت تجري بسم الله تجري وان كنت تجري بنيه غير الله فلا تجري عمر بن الخطاب فمركت ليتر كتبت نيل ذا اشكroi nota O, lëmë, që t'ka kriju Allahu, o, nili Allahu, fa nësër rjevë, në emnën e Allahu, fa rjevë në vazhdim, e nësër rjevë ti me emnën e dikuj, që tërkuj, kur më frelë mo, fa qëtë në nujë këta. E që në letrën ajë delegacione hudhën nilë, preja saj dite, preja ti momenti, e deri më sëd, ajë asë një harë nuk ka shënu se kara prej shtratit vetë mo. Ashtë njërë nuk ashenu, deri kur, deri kur kanë arzëllëm qarët, deri kur ashtë ndërtu penda e shkatrimit e qujtur penda asodit, e kanë maru atat durët e në dhita, durët matë në dhita të një popëlit matë në dhita në dhita. Ashtë pak ati, pak ati, pak tu, pak ati, menal, me shlu, menal, a i prapa ashtë, a i famozi, a i prapa ashtë, a i grandiozi, i mundjen të zbukuronçi ti atë madh bukur në botë 25 milion banor me tre degët e tij të të bukura të njëjta ai qi bie në plumin e 7000 kilometrave moyën e shkratinës plunit shkratinës madhere që tind në botë me hedhjen e errave që kalojnë mbi ta ka vënë në rrafun pluhun dhe vën gjithnjë trupull dhe ikaft arata rab ne fushën e deltës 214 kilometra ja vlen mojen e kfasasit mojen e ber e tokave 7000 kilometrave para te atikurt shkoi njoni per Juve në vizitë shef njoni per Miel Misrin ai cetri po e punon njoni po e muzh ai cetri po e çeron njoni po e prret ai cetri po e vëlbstani njoni po e mjell njoni ty shej 4 ty e punu me zhati e cton nje fushë bukur qe sta ka pasin jashtë harë edhe nuk javë zëbora prast interesanta asë nuk javë mit lulët në pranver asë nuk javë mit prast asë nuk javë mit lulët në pranver indëruar i gjemot njët një fjall karën këra një kërinë ka thëllua në hara ke një shenjën e të lumej të bukur a thë në gjennet në gjennet kër do t'hinë në gjennet insha Allahu ta'ala ان شاء الله يو سمحاروني موه ايذن يا الله جل جلاله طاعات شيناي نسيتو فور فابو كي ميش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار طاطش بثول اد بانن بونت ميرا نكت بو دوت هين جنات اش شو انتراسان جيريا مسلماني جنات اندرواري زما اش شو انتراسان Do të hinë në gjenëm litë në gjenëm e gjenët litë të dhe rajëmetit me hinë gjenët. Ative juve në marë, është interesant me gjenët litë, juve në marë të dhe rajëmetit me hinë gjenët. E, dini pëse juve në marë? Ative juve në marë me hinë gjenët për një punë shumë ju të jeshtë juve në marë. Kërë të there mrejët i tije, e ti qo është gjithë në atë në lume, t u t u t u t u në të në onë të i krejë flokë të u të u të sënë të u i disë E heke këtë setre, bëma atë setre. Heke këto pantole, bëmi këto pantole. Shimi këto kundra, drejtomi këto toje, këto se ku, ku je të shku me dit, ku je të shku beti ma. Mirë po tje e paramendon se të mreti kur të fysh. E paramendon diqish me tonën se a shumë mirë. Po bash falonët e ati se kipa tja halase që shash. E kur të afro është të dera, kur të afro është të dera e kur tash e vesh me miliona harma mir se ti qe ke parametu e nales ti ati kthi tak veten aj i thu vetes shti u na jam per qto asha u dom me mue ni pontoria ti thot ha ha ti hin hin shum ka ash pregadit per ato melagje te vin te dera e netit melagje te gjotu adkhuluha b salam salam hin hin izotu hin hin hin hin hin mos hin mos vet me rahin se fori jove fori jove U dhkulluha, salamun alaikum të pëtëm, sa dhkulluha, khalidin, hini, ani se jeni ka zvogl ju më ndëni, po ju keni qenë musliman, s'ka pas faktikis musliman dvogli, veç ato shka e nëzvoglu, hini në gjennet hini, e shka u borë, shka ka të neton e sara e ka në gjennet. Sa te gjërinin tëhti helën harë, rjedhin lumejnën taë, për me imbush si, për jo për ata që i kanë zonë lumejt në këtë bërë, për ata që i kanë hap lumejt, jo për ata që i kanë ndëpë, për ata që i kanë pastru, jo për ata që i kanë hulë lumejt shka kanë zhet të e për, për ata që i kanë hek për i lumejt diqka. El Gjeza, u, minë gjindë si l'amel, Allahu në thajon, ka thonë, në paguim për i lojit punës, soj i pagasës tonë, ashe lidhën me soj në punës që wa nahara wasubulan اذا روق برا قدرا لومي كاثون edhe rrug wasubulan la alakum tahtadū za allah alamtu alif ndoshta mo se keni qart programin kështu that allah jalla jalaluhu ummeted muhammad mustafa sallallahu alaihi wasalam eventualis ndoshta mo se keni qart mo keqes asha po flasim wasubula rrug përse nuk rruga fjala te rrugut që has mira janë shenja një venin, venin qëtër, njësë shprejt e shpire emnin zdi me shkrujt mbi emnin zdi me shkrujt referat zdi me maru, zdi me maru ankes nuk zdi me maru komunikat zdi me lishukit me sona zdi me maru një shi, një zhalb a jo dhe rëvë të advokati po a zdi me maru një molb jo lasa ta zdi zdi më pra në regull këshimush të që shtë zdi, që të ka zdi Ama me ka të kërën, dhrejt në qabë. Për i këtë dhrejt në qabë, shkon me kërën. Allahën, Kuran i Kerim, ka të thonë, edhe rubet me këtë bot janë shenje a ime. Kjo ka qenë dëshira ime që atët jenë saktume, jo salma, po të saktume ka mehet. Ona e dhjaht mehet së të saktim i rahmetit Allah. Pra të njërës që janë morë vash mehet, në në në dhjaht oj ndërëuar gjëmot këtë la allekon të hëtë dhunë ta eventualisht më se keni motë në plan me thonë se po tash jemi të një oftumë me këtë procesin edhe vazhdojnë në jetin pasë gjashë në e pëthotë wa alamat wa alamat edhe shenja shenja për me hes me shku me një vend këtën kërani kerim nuk janë për gjellim shenjat të thekuna me gjithë se janë përfshise për nuk janë për gjellim shenjat të komunikacijonit ato ta benat në bëja autostrad edhe shendat e rëmullat të kufizimit në omë në djafë nuk ka është për qëllim kjo ka thonë nga ala amet po akura një kerim i filon prej filimit e përfshime dhe këtë edhe kjo është ati se ka për ato që s'ka në shenja për shenja e mëllpin së lupxan të erim të rotit nuk ka shenja kërkon për s'ka i tullës s'ka për vakcini s'meshku s'ka shenja ka thonë për shka Kur të njështë me shkut të i piktu e në podje, kur dhëllësha, a, po, që të pari duhet se ki guri belanëtës në shanë. Kur të shkojsh ma në në, atone, këta drut e kupilachës në shanë. Të shku ma në në, pasaj, kjo moja zhegrës në shanë. Këta e në shenja, po. E këtë e zonë s'kejnë e dujohës ti me këto shenja. Sa Allahu gjëllë dhelelu alamat. Sa dhe shenja. Ta shtë janë modernizu. Mirë Frankfurt, Stuttgart, Minhen, Paris, London, Amsterdam, Rotterdam. Jan jan jan modernizuo, jan jan num tabel për të menxurin. Ninjare një e ka vendin, s'ka gale. Një profesor që më dha msimin në Gjermani në universitet, dashka kam kalzuën një herë në Rom, ndoshta anjamit prish pun fare. Pley Madridi deri në kufirin e Gjermanisë nga kellit, ai më kallzoi nuk e ngjarje sa një herë më shikë me kermë atë shumë sa u pa të nërvëzu me ta ati ku në alë qa unë në alë kaj ku flisht në unë fli, fli kaj ati ku hajsh në unë haj kaj në të restoran kur dhërsh në në rruga i mas muhe e tha të tu hi në Gjermani tha unë e mora një drume ja hi prej yes. sponjës kejt sponjën kejt francën nuk dhe gatë shumë tha kuri jo hapa në drume i raf tha o oh, ti në në të kaldoj di shka qka kje dhe pëse për në shonë masë 6.000 kilometra E në zërë thaj një letër për gjepi ta. Fjede këta, përshet? Ti e kënë kërë në tabelë, kë. Këtu e më të shkuën dhe unë, shenjat si di, zdi me lezu. Më kanë dhëmë të shpia, këta shifësh këtë shenj, mas ati kërë i me hësë. Ti e kënë tabelën e kërë, të unë e më kanë dhe gjekët shenj. Unë zdi me shkuën kërë, se si dikët ma vitat, si dikët për O, i nderuar i musliman, a sa është në regullë që ti nga ki shambullin i njeriut analfabet të mirë shambullin më të bukur në këtë jetë se dë një shenjës për me mri të vendit duesh me i shkubra pa? Edhe zatit pashenja nuk uftohet. Allahun kur alikërin të ava alamat, që ka sot një shofer i kerave, pasi që drita e gjelë bërta është për me kalu, ka thetëm dënyo vesh mas yshilta me het kumrin kubelai ku shkon mësprami çu to yshila aq jo me het kjo edhe het mas nuk krijë ndjera yshila kalme për ngjas për smaj se kshira ish fare yshil het kumrin ti kishmrin kurkun pra ka të kuqe ka të verdh edhe ka të gjelbër doni herë nket god dush mënal doni herë dush mëpërgatit më het doni herë dush mëhet Për dush me i studiua, të dush me i dit, atëpun. Edhe shenjat e komunikacionit njërzor janë edhe ma modern. Shenja, kura është në komunikacionit njërzor se ma pori kuç? Kur tjetë të folë qetri, kuç e ki për para? Njërën e a ja kanisa të folë, tjetë ke kuç? Në përse së folë mi shti ketë në gjami. Na, jo përinati njërzmi avnalmi gojën në gjami mësë me folë, por njërën e a ja to folë. Shtja, ketë një a njësë me folë, veç në botën e grave s'ka semafort koq a tja kejt jeshil 35 me një dhëmë 50 s'ka lam të kuqe veç jeshil kejt ato folin se s'pranojnë ato stra, semafort nuk pranojnë midja të të allahu a ma është interesant ato kejt folin edhe kejt janë të ngu edhe janë të fol edhe janë të ngu ju mësë të qëtik nisa ato janë qëra antena Ato janë qera antena, nuk janë ato antenat, burrat i kanë antenat, trash, ato janë qera antena, ju, mës, ju mësë matë një matë botë, se ajo a kejt botë, krejtë sishë qëtër. Jo lërë prej botës njërzore, jo, po në kuptimin kështu, kështu është, pra, s'kejtë shka mi botë. E po mirë, si të dushë me mësë me pranu se a shët botë qëtër, po talon t'je me ndëru, pra. E tonë në natë mësojmë nësër se e këshin filu gratë në një Kishim, edhe ato këshin pëllu një me volë që e ratmengu ja, pa na i kemi hetun, ato na i dim se na bojmë ders në gjami paragrave ders bojmë, si paraburave na dhe bojmë ders ato kej folin, po folin aq hundë, veç njët se po folin e stedin se shka po folin ama folin folin, a du pëse folin pëse sënërin për fol sa shumë e komplikume folin se sënërin për folin A ila 100 kutija të mbidhuna, s'ka çish këa fjala. 100 kutija të mbidhuna çfarsta? Njëën diçka. Me zoti sfiës këçi. Tha, çka duz ban me këto çera? Tha, tiket mëse prak. Çiket njërin çtu. Tha, këta mëse prak. A jo 99 kutija i kish harrua jashtë këta. A thu sika kalëon këtu. A shikakas ti këtu, këta çish më poshtë ka kamrena e tor, u sel gjithë ditën Torleo Kollasa i kutiën gjithë ditën sel Për ajo e qëllë jata, se lapa e qëllë Se ajo tëri në rëmë je këtu plasë Mësë me pashka ka mrejna Se i fanë asojë mështë që ketë mësë e prakë Për a kanë atë godë në vëti A shë godë në vëti ajo Zë banë Zë banë Mëni fjallë për këri A shë godë në vëti dhë u këri Ajo alamatë janë shënja Këtët Allahu Jelle Jelalu Për ajo bin nejmi hum Jahtëdun Edhe për mbjullim desë në sodit edhe me yjet orientohen. O bin najm hum yehtedun. Kësh pa kontekst timon. Eko ajm në fakulteti i astronomisë. Në fakultetin e astronomisë në gëzojmë këtu gjona. Po pa astronomi dinë vëxë Matijos ka problematos. Ato dinë as kërkur shkojnë ajë i çesi natën zë bitlar gjent, edhe i mësojnë se me kët ylli duhet të orientuosh as ç'o ko. Këna është veriu. Kdena është jugi, kdena në përmet t'ili, ili qëtër këta, ili qëtër ata Tha dhobin në që bivu mjahtë edun Me ijet unëzohet edhe orienton Tha ku orienton? Orienton fat edhe orienton ndeti Ti e ke let Ti e ke let në tokë në fat në orientu Po ke pa mimri të ke kodra modhe Ti e ke let Po ndeti si ke kodra të mdoja A gjatë si ke të voglap A gjatë nuk ka lamat sharet largë Me pa fenerin e durësit Aje në kafener, pau a furuz kafener. Siç e liqet, siç e liqitet rreth detit e kafenerin e vet. Ash i njohur shumë feneri i qytetit, feneri i Istanbulit, feneri i Durrësit, feneri i Vlorës, feneri i i, i Trabllusit, feneri i, i Aleksandrijës, feneri i, i Porfaidit, kafenerë. Kush e kush dojmë të dimë tani shkankë fjala fener me vështatë ta thjerë tani. Kresora, siç e si liqitet brigjetit ka kafenerën e vet. Morientu الله جل جلاله صاف ناريك ذاكبار نفسين برمورينتو اتى ثواب النجم هم يهتدون فمايه اورينتو هن نثر ان شاء الله تعالى Do të vazhdojmë në dhejërë sinësurë të në nahlë Me këto shenja shumë shumë shumë të bukurat Me këto shenja që neve Me këto në rritët ajo që e kaim një imen Edhe që e kaim një besim Në zatën bashkë për atë e jemi këto Ajo që në uka zdoj Ajo që në uka zvard Ajo ana e besimit Me ujit atë e mirë Edherë një ajon me ditë se Këto gjona janë obligatorisht Në me i ditë se bashku Me i qute shpia me ative që s'kan Më s'jegova aty se si ç'mi vdet në këtë botë. Çka ç'kish mi për rraf na ishim, vetëm një element i vogël. Neva Allahu xhellajelaluhu kot e kot, nuk na qish çon kët botë, po ishim të ngarkuar me detyra. Ishim të ngarkuar me detyra. Detyra e para që joni Allahun me ju, detyra e ditë e joni as vetëm me ju. Allahun e joni më sa më shumë dim, vetë vetën e joni më sa më shumë dim. Lilahi al-Fatiha.